Părintele Mavrodin de Emil Mladin Și cu barmela de mucegăită a văzit scurt prin și a căzut exact lângă paharului de vodcă. Oh! Ha, ah, ha, să ai dar o să ne spui. vreo două să se învețe minte no, pentru tine era. Ascultă, moșule, eu nu știu ce zocoderai cu derbede ăștia, dar o să le permiți să arunce bine cu ferii de pâine mucegăită și să se tăvăiască în râs pe hodala-na, pentru Singur, că eu... nu te poți spune cu ei, iar eu oricum nu arun niciun dar pe care îl primesc, de ferie. Dar cum poți să mă dânci? Mulțumesc oameni buni Pentru gândul cel bun Vă ce-a aruncat cu pâine Ne le și A, ah, precis din cartierului Dar cum denului nu -o fi până acum? Băieți, În cohalbă! A, da! Mulțumesc! Ia, mulțumesc! mulțumesc. Bea și gata! Mulțumesc! De bâncare vrei? Nu! Lasă asta, băite, patru mici. și muștar! Te rog și muștar! Precisele buni s-a schimbat la față de l-aș fi plăzmit. Dar de unde-i atâta mândruie la rătarea asta de spălată, ca mai de și cu tenii și numai Era cum poftimă. Vădăm că pâine cu mușta, iar micii plătiți de mine, hai dă-i unii puteri. Le mulțumim. Și eu. Și gineonul. Gineonul. Da, da. Gineon ca ți mea. Păi, ah. domnule. E nebunul de, de la casa de pătrâni. Nebunul, nebunul, tare! Te-o vând toată fierea ăștia ziua -a mea să dacă aș eu că azi am am așteptat ani de zile, am stat în toate domnicile cu rechea lipită de aparatul de radio. A, ești te alb și te faci de râs în fața copiilor. Marea lovitura asta e, am prins 13 rezultate la prorosport. Fii domne, serios și dă bici acasă la nevastă ca mai bine. Facut cum să-i cheltuiți banii, Adriana și Claudul nu apar. Dar deloc, loc Tare ciudat. Păi, nu, nu, nu, bine că n-a ajuns cu pădăria întreaga acasă. O, să vezi ce fac! Ai, hai, nene, ai că-i timpul să -te mm. cât mai e până la masă? Mm -hmm. ha? Nu știu, mă obriță și zău că nu mă interesează. Eu am mâncat patru mici în piață. ai N-ai <ai coughs> mâncat, mâncat, mâncat. mâncat nimic. E ai dat lui Ghinion. Aie. Că nu erai tu la să mănânci și să nu-mi aduci și mie, măcar un mic. Nu era. erai. Măi, Mobrița, mă, omul care mi-a dat berea și micii. Aia? A fost sa la bataie pentru mine Pentru mine Unde crezi că se duc fetele? Fete? Care e fete? Uite alea care strepte sub picioare moblita <laughs> furnicile. furnicile. Furnicile, da. da. să nu le calci, că e păcat? Păi, vor fi găsit ceva de mâncare. <laughs> <laughs> pardon, pardon. Iar am vorbit de mâncare. iar Nu-i nimic, mă oblița. acum. Cred că ai dreptate. Uită-te la ele cum se duc în colonate. Da. și precis că au găsit acolo ceva bun. Da, da, da. Da, da, da, da, da. Ai văzut vreodată o caravana care merge prin deșert? Caravana. caravane, caravane, cămile încolonate, care. Aaa, ah, în da, da, da, da, nu, am văzut, frate, Sergiule, am, am văzut în filmul ăla cu Ali Baba și... Uite, uite, uite, uite, uite de cămile, mi amintesc mie furnicile astea. Eh. Da, da, da, uite, e aceeași ordine. Niciuna nu încearcă să facă așa de cea din față. De sergiu ce uh, hai, hai să le lăsăm încolo de camile, de furnici <laughs> da, e, e cald că știi căldura asta nu ne face chiar așa de bine Mă obriță, stai liniștit, stai liniștit Eu mi-am amintit doar că am văzut odată cum un șir din ăsta a salvat o furnică Ce se zbătea între viață și moarte Aha. Ei bine, nu s-au lăsat până nu au dus -o la mușuroi. Eu furnicile nu -și lasă semenele pe moarte, încearcă să le ajute. Da? Da? Le, le fac și mormânt. Le fac... A, lasă gluma. Furnicile cu siguranță sunt mai miloase decât oamenii mai capabile de iubire. Stai, stai, fra, frate, Sergiu, te, te rog, oprește-te. Uite-te la aia. Aia, aia de acolo, cum trag și se holbează la tine. Ce vrei să te creadă nebun? Vorbeam și noi de ce furnici! Tss, frate, frate, Sergiu, mai încet, mai încet, să nu ne audă. Îți spun eu de ce fac furnicile asta, Asta ce fac ele? Din instinct. Înțelegi? Iubirea e a noastră, a oamenilor. Numai noi știm cât merită fiecare din iubirea noastră. Stai, stai, stai, stai, stai, stai mobilță. Și dacă nu merităm noi oamenii? Dacă nu merităm? Păi... Dacă suntem mai răi ca animalele? Nu, no, nu, no, nu. No. Nu, frate, Sergio. Animalele nu sunt rele. Încearcă doar să supraviețuiască. Înțelegi? Nici Dumnezeu, nici iubire, nimic. Nimic afară de instinct. Ascultă-mă pe mine. Am să mă... Ce? De păi, ce mă boluiești așa? Eu ai ești poți să filozofezi și nu pare. Pă, am, am am citit la bibliotecă o carte despre chestia asta. Am o ma Ce? Păi tu chiar ești cineva, Eu n-am știut că citești cărți din astea! Nici eu n-am știut, dar mi-a plăcut. să fie într-un ceas bun, măbliță! Mulțumesc, mulțumesc, frate, mulțumesc! Poate că destinul tău se va împlini prin cunoaștere. Iar eu o să fac tot ce pot ca să te ajut. Uite-mă, să vom sta mai mult de vorbă? Voi citi și câteva din caietele mele Voi fi alături călăuza ta Spre gândul și fapta închinată domnului. Prate, prate, frate Sergiule Când, când vorbește așa Parcă ești un sfânt Din cei pictați în capela zilului. Da, domnule. Ce faceți? O, bere, o văd Două beri. Două Vă Două beri? Mulțumesc frumos, De ce? Ce vrei? a făcut asta? Doamne! Da, și ce? mă rog să mă așa. să mă rog să pot rog să mă rog să nu să I ia, și ceva? dă drumul de aici beții menolocii, da? Și du te să te Și dacă nu știi să spui ceva frumos, te dau pe mâna lui bărbatul meu și îți face cocoașă ca lui Margareta. Aia a pe o, o maică-sa când era puștuecă. Da? E bine? Hai, hai, hai, valea, valea, valea de aici. Că nu-ți mai dau nimic de băut de apu-ncolo. Ia uh, <coughs> Domnule. Nu știu cum vă cheamă, dar oricum nu contează. La mine sunteți un consumator. Și v-aș ruga să nu că supărați pe ce s-a întâmplat cu păduchiosul ăla. Am vrut de ieri, de când i-ați dat berea și micilul lui nebunul de la azi, să vă spun că mi-ați plăcut și că sunt mai veniți pe la noi. Doamne, m-aș pădure! Ce-i lăsat, dom'le? Eu doar un biet cățel, un... Vă fi recunoscut că săteți omul cu mică și am vrut să vă arate când vă uitați. E cățelul nebunului. Păi iertă-me cățelușe, de azi... Nu am nimic să-ți dau de mâncare. Nu știu. Doamna Cate, da? cum o cheamă? Ghinion. <laughs> Ce nume? Da. Cine-o fi bătrânul care și-a îmărțit la comărâta asta de cățelușe? Cum o fi ajuns la zil? Oh, doamne, doamne, cine va punții la moartea lui? Ce mai spus o nimic pentru tine, de... așa că te rog să mă lași oh, în pace. Mergeți, doamne, sănătos, că nu vă face nimic. Ce? Îl așteaptă pe moșu să-i spună bună seara și gata, dar apoi la am și jos la bloc. Uh, mă iertați, mergi și-mi spre pe casă, că e, uite, e târziu și o, -o să aveți uh. de acasă cu doamna. v uh. făcut nițel, să știți. Uh, mulțumesc, mulțumesc, Vă mulțumesc Cu plăcere <laughs> Doamne, cum se multă stare prin cap. Dar de ce nu vreau, pe 3 cărora la a din noapte, o să fiu cu ceasca de tei în față și să mă uit în cu Andriana la televizor. Să-i mai fac dincărândă când, cât observați, mic Claudiu. Hmm. De ce se ține ghilion după mine? Au vrut să mă duc acasă și s a văzut banii, evident, dar că știam la Polo Sport. Dar ceva din mine parcă s-a împotrivit. O singură tână cu un să-l fi și mie mințile. În sfârșit, nu? Bună, dragă. Am fost puțin pe afară. Știi că eu... Ce să știu? Ce să știu că ai venit beat acasă? Că nu mai ești bărbatul la ten, A, Ce să știu? Să că ai... nu mai ești atât de iubitor? Oh. Când... Oare ce vrea să-mi spună? Chiar să-i pară și rău? Nu ești decât un porc! Un porc care se-mbată cot la cot cu tot ce-așă Curios, de unde știe? Sigur? Nu-ți convine că știu, că aflu ce fel de om ești, că nu te-ai dezbărat de năravurile șantieriștilor, că nu degeaba mi a spus mie dorul, că... Doru. Doru? Uh, da. Da, Doru, colegul tău, a -a. mă rog, prietenul tău, a -a. care mi-a telefonat, adică a -a. pentru tine a telefonat, da, da. să-ți spună că mâine ai liber de la serviciu să-ți revii din șoc. Credeai că nu aflu și poți să mă minți și să ascunzi o parte din bani. nu e așa? Spune. Că ești foarte a -a? bine informată. Da. Apropo, mulțumește-i, Doru, pentru telefon și dacă vrei poți să o faci între patru ochi. Nici nu cred că mai contează. Și pe aia, dar, dar nici nu știi ce vorbești, dar... Să știi de la mine că dacă mai faci vreo figură ca asta să vii acasă în halul ăsta și dacă nu-ți retragi, murdăria de aluzie la Doru, ce? poți să-ți iei banii de la PronoSport, bagajele și apucăturile de care nu te-ai dezvărat de când ai venit la București... La, uite, știi ce? Cred că București sunt eu subie te... ah, Și dacă mai continui să-mi aduci aminte că era mai bine să te las mai departe e? în oroaiele tale, unde doar băutura te făcea fericit... La, Lasă ah. dragă, știi foarte bine că nu am băut niciodată mult. Da. Păi da. Da. Trebuia să fac și eu față unor obligații. Nu? Dar ce să spun în fața unor păduchioși care nu știau decât de litra lor de țiu, atât! atât Păduchioșii aceia munceau să trimită bani copilor. Ce să spun, da, da, făceau zi, lucru pe care tu nu ai fi făcut pentru, pentru nimic în lumea Doamne ferește! Da, ce, doamne ferește? te fă lux pentru că eu trăgeam în noroierele care face acum acasă. Da, da, da, da, da, da. Asta a fost viața mea. am muncit pentru tine și pentru Claudiu. Și nu te-ai niciodată dacă, dacă nu-mi e greu să stau departe de, de femeia iubită. Femeia iubită, da, ce mai iubire, da, ce Da, da, să iubire, spun. să văd când și când, la câte sfârșit de săptămână. Ai puteai să vii mai des sau să, să te transfer da, la București, da, asta să trebuia să des, faci. să la București, nu puteam să las totul baltă doar pentru că mi-era dor de voi. A, știi ce, -a mă acum în pace cu dorul ăsta al tău, pentru mine e prea târziu și oricum ce s-a întâmplat S-a întâmplat. E, e prea târziu. E, e, stai, stai, stai, stai, stai. Ce, ce, ce vrei să spui? Iar dacă ți-e dor de șantieriștii tăi, te poți întoarce oricând în mijlocul lor. Ce spui? A fost o vreme când mi-am dorit nespus să fi lângă mine, lângă Claudiu, să fim o familie. Cred că ai venit prea târziu! Oh, oh. Prea târziu! Oh, oh. A venit cineva mai devreme! de de la institut, sigur a luat de drept în fața mea. Oh, Doamne, Doamne, ce lumea furisită și fără pic de respect față de om care a avut, poate motivele lui să se bete Dar dacă printr-o minune era părea bătrânul de ieri și m-ar vedea halul asta, dacă ar vedea că mă jură de bebele pe mine de a mai inginerul. Dacă și tot caută bătrâul ăsta în mintea mea. Da, du te în măta dracului, nu vezi că să-mi calci copilul? Îți spal capul! Dacă și Adrian ar fi stat cu mine pe șantier să l creștem pe Claudiu împreună, dar nu. atras de București ca de nu știu ce minune și până la urmă am crezut și eu că e bine să vin. Nu m-am gândit niciun moment că Adrian ar fi putut avea pe cineva. Că iubirea din studenții s-a transformat într-o căsătorie arecare, cu tabietor, cu, cu obligații, 28 de ani, cu Nașii, cu Ciorba de Duminică și partida de tablă, cu Claudiu. Du-te, du-te, da, auzi? Du -te, du -te, da ta culcă, că nu da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, să da, da, da, da, da, da, de fapt, într-o singură ora am aflat că nu mai sunt dorit acasă, că de ani de zile Adriana are o relație cu colegul meu, Doru, cu șeful meu, Doru, care acum mi-a spus în față că nici măcar ca inginer, constructor, nu m a ridicat la nălțimea cerințelor, că nu am fost decât m-am harmit și uite așa tot ce am crezut că e viața mea se dovedește un uriaș nimic. Mă, nene, mă, mă, mă perește dracu, că mergi ca chioru. Ori te soarele în cap. Doru... Doru, fostul meu prieten, mi-a spus că Adriană, vrea să divorțeze. Adriana... Femeia pe care am divinizat-o mă părăsește pentru faul ăsta scrifosit, care aș ajea să fiu transferat la Botoșani. Nu cumva să se mai încurce din pe aici? De ce plângi? Frate, Sergio! ce ai pot fi oameni? Nu ar mai încătea pământul. Nu vorbi cu păcat, mobrița. Pământul e al tuturor, ne îndreptăm cu toții. Nu, nu, spre... nu, nu nu, o... nu. nu e așa, frate, Sergio. Nu e așa. Tu îi vezi pe toți buni, chiar dacă ai suferit. Ei cred mereu pe cuvânt, deși te-au mințit și. S-au luat de râdere vorba. Nevoia așa tu... oameni fără Dumnezeu. Văd și eu că nu sunt toți o familie. Ce familie, frate? Bine, Ce bine, familie? bine, bine, mobilizați. Stai, stai, stai, stai. liniștit, ai dreptate. Nu există niciun fel de familie. Oamenii sunt așa cum îi vezi tu, rei și proști. Da, da. ți au făcut rău și tije, au umilit și-au distrus viața, dar. Da. Te rog, hai, cu minte, da. fi cu Fi Fii cu hai. Hai să te duc, uite. Acolo, no. pe bancă. No, no, no, și să-ți Hai, Hai, hai, hai, hai. Da, jos. Stai, așa... Am Bobrița... Tu știi care e unul din visele care nu-mi dau pace? O, Se pe... face că sunt împreună cu omul din piață. care e om? Omul la bun care mi-a dat o bere și patru mici. Și... Și unde vă aflați? Adică, unde sunteți în vis? Ha? Păi, undeva, la mare. Și stăm amândoi prin nisipul fierbinte, iar soarele ne vindecă rănile sufletului. Păi... Ai, ai fost vreodată la mare? Nu, nu, nu, nu, niciodată, dar pot să-ți povestesc cum sunt valurile, cât de fine nisipul, cum se aude voietul mării, că de răcoroasă e briza. Îl, uh, îl... cunoști? Nu. Nu, de nu-l cunosc, dar... da. Da. Simțit eu că e un om bun și nefericit. O să pleci cu el... O să vedeți mare, o să devină prietenul tău nedespărțit în locul meu, nu care... Am o briță, nu lua în serios ce ți-am spus adinauri, nu am cum să ajung la mare. Ba da, frate, Sergiule, ba da, vrei să-ți privirea de mare, pe care ai visat-o o viață întreagă? Mi-ai povestit de mare, asta prestemată, dar am crezut că poate... Poate mai și pe mine acolo, no, că... Am mai să te liniștești, am văzut mintea cuprinsă de tot de, fără, de De, de, stalează, de... Știu, știu, știu, de nebunie, mm. nu? Nu, nu, nu, nu, mm. nu, sunt, sunt bolnav, frate, Sergiu, Sunt bolnav, o știi și tu, o știu și eu, și tante și stere, și toată lumea, sunt bolnav. Da, da, și, și, și mai am puțin, să știi, puțin mai am de stat lângă tine, iar tu te gândești la omul din piață. De câteva zile nu-mi vorbești decât de el și asta pentru, pentru o bere și pentru patru mici. Mm. Ah, ce rău îmi pare că n-am bani să-ți dau o bere, două acolo, patru mici sau zece să vorbești numai de mine. Să le spui celorlalți că Mobriță e cel mai grozav prieten, că este... Este așa, este pedicolul, Ești mă, briță, este... ești prietenul meu și nimeni nu-ți va lua vreodată locul din inima mea, nici omul din piață, nici altcineva, nimeni, da. nimeni, nimeni. Uite, acum, da, dar fără să pun Da, da, da, da, bine. Te rog să-mi spui ce ți s-a întâmplat de erai adineori așa de supărat. Păi, dar... Am început stere să ții pe la mine eh. Da, să fiu dat afară din cămin Nu Da, că pur din mâncare Tu? Da, și a, -a, a zis și de tine de mine? Da, da, da, că te prefaci bolnav Înțelegi? Ca să-ți aducă mâncarea la pat, vezi, doamne. Dar m-am simțit rău decât în seara Că, că e porția mai mare la ăia bolnață. Așa au zis? Așa, așa, au zis, și mai multe, că, că ai două prosoape, că ai un dulap mai mare ca Lasă, alții, lasă, bine, mobilită, că... la, la, lasă chestia asta. Treci la ce ți-au făcut ție, asta mă interesează. Păi, au zis că vor cere să fim dați afară amândoi. Că să ne trimite la hospiciu, că acolo e locul nostru, frate Sergiule. Vor să ne alunge. Nu, nu, nu, nu, nu ne alungă nimeni, Mobriță, iar. Ascultă de la, la mine. Dumnezeu la e mare și le vede pe toate. S-au luat tot timpul de mine, că sunt urât, că miros, că nu mă spăl pe mine, că... Ca... Și zic că m-am spălat azi. Și de asta plângeai tu, eh Nu, nu, nu, nu nu de asta. M-am dus să-i dau lui Ghinion mâncarea pe care am luat-o de la cantina. Și nu te supăra, frate, Sejule. Mi s-a făcut și mie poftă de musaca. N-am rezistat și mi a rupt-o bucat am văzut că parcă s-a supărat pe mine, știi, că sunt calit. Cum o să se supere ghinion pe tine, dragă mobriță? Pe tine cel mai bun om din lume. Nu, nu, nu, n-am fost corect cu ea. Doamne, mobriță, doamne, pentru oameni ca tine a făcut Dumnezeu pământul ăsta. Și pentru că tot vorbim despre asta, ia privește tu la poartă și spunem cine se uită la noi de-atâta vreme. Da. Frate Sergiule, Frate, Sergiu, e, e aici. Cine, mă, băiță? Ghinion? Nu, nu, nu, Ghinion. Omul din piață. L-am văzut prin crepătura gardului. Stă pe trotuarul de peste drum și parc. Că te așteaptă. Hai, vino la poartă să vezi și tu, nu crezi că iar am vedenii cum ezi și al seară și al alții seară și în miercuri și... Hai, vino, vino, vino, vino, să-i spui să plece, să-i spui să plece. Spune că eu sunt prietenul tău și să te lasă odată în pace. hai stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, mă, un pic, că poate nu el, poate e cineva care are nevoie de alte lucruri. Uite-te, frate, Sergiure, Poptic, uite- iar este. Păi vezi? Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l alungă. Vrea să te ia de aici, înțelegi? Eu asta. Vrea să te ia. Nu, nu, nu, să nu, nu, ia. nu spui prostii, Am să ies să întreb. Ce dorește de tot vine seara pe la poarta noastră. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, stai, nu ieși. Nu, nu Uite, uite, fac mâine roz de niște bani, și mergem să mâncăm mici, să bem bere. Nu, nu, o luăm și pe ghinion, stai, stai, stai. Stai, stai, stai cu minte, mă că nu mă duc decât să-l întreb ce dorește, și mă întorc. Nu, stai! O stai. iau și pe ghinion să mă păzească. Stai, stai, stai, stai, stai că vin și eu! Nu, nu, nu, nu mă nu, nu vreau să creadă că mi-e frică de el. Nu uita că m a omenit fără să mă întrebe cum mă cheamă. Nu a zis nimic când i-am dat micii lui ghinion. Nu poate să fie decât un om bun. Un om bun, dar singur. Da, și te ia pe tine. Nu mă ia nimeni de aici, nimeni. Mă duc să vorbesc cu el, să văd ce vrea și în cinci minute sunt înapoi. Rămâi aici la poartă să vezi că nu se întâmplă nimic. Tibil, trece pe lângă mine și porniște prin piață. Nu m-a îndemnat să-l Nu mi-a strâns nici măcar mâna în semn de recunoaștere. Nimic. Omul pe care l-am cinstit, pe care l-am pândit seara de seara la poarta azilului, mi a mi-a întors spatele ca ultimului bătrân el din dormitor. Mare profund. Și acolo merg după el fără să fiu un să-l ajungi, nu mă să-i spun vreo așa de la obraz. Am nicio lucru curios. Te deși mie două pe datorie până săptămâna viitoare când ne dă domnul administrator banii de celtioare. Nu țineva, mi Du-te la sanduș și să-ți dea două stipre. Sticle! Da. Sticle. Da. sticle, nu halbe! Da, da, da. Spune că așa am zis eu și să nu uția banii? Da. Surpriză. Neburuare trecere la Cati. Poftim, domnule. E, e, mulțumesc, dar eu nu ți-am și eu nimic, Boșule. Stai liniștit că eu nu am nevoie să-mi le tabere. Știți că pot să-mi cumpăr nu și singur. Nu poti cumpăra recunoștință. Dacă nu-ți e rușine cu mine, te-aș julga să-mi în sănătatea celor care nu se mai pot bucura de o seară ca asta și de prezența cuiva cu care să stea pur și simplu de vorba. Cum m cop și cu nebunul ăsta? Nu mă judec ca greșit, dar... nu mi nevoie să-ți spun că m-am gândit la dumneata. Toate zilele astea care au trecut peste noi. Chiar e nebun. Toată lumea își bate joc de a cu părinte. Și el vrea să-l să vorbească pe pește. Te plițisesc. Alu! Nu mă știu, de ascult. Eu cred că mă tai taim multe de povestit. nu-ți povesteam nimic. Încercam doar să te fac să înțelegi. De ce m-am gândit tot timpul la ziua aceea? Incredibil. S-a ajuns să te mirogești pentru o bere pe care să o ofer unuia care nici măcar nu te ascultă. Dumneata, ești cu gândul în altă parte. Chiar dacă ai vrut să mă vezi, ai probabil o mare durere în suflet. cine eu? N-am nimic, moșle. Hai, că dau și o bere. Nu, nu, nu, nu, nu. Mulțumesc, nu, nu, nu, nu. Am vrut doar să te cunosc, să văd ce fel de om ești. Să știu dacă te-am judecat cu silință. E, stai, buțu, adică de ce silință? Ce e Adică am făcut pentru dumneata o lucrare a minții pe care nu o fac pentru alții. Ți-am văzut atunci, duminica, sufletul bun, mândria, dar și neputința, ești un om deosebit. Dumneata nu știi ce ai în suflet. Te îndoiești de toți și... Ai suferit și suferi fără să știi că... Adevărul... Nu ți s-a arătat încă. Moșule, de crezi la biserică sau ce știi unde și de fapt stăm aici împreună la o bere. Greșești, stăm cum ai spus, dar... Nu mă gândesc la sufletul dumitare, încerc să aflu dacă ești atât de curat încât să ajung să în suflet dreapta credință și adevărata iubire într Dumnezeu. Gata, sunt Bătrânul bătrăluțe și vede păstorii înnova. sunt de gânduri și nu pot să judece acum ce ți-am spus. Hai să facem câțiva pași împreună. Să te gândești la ce te frământă. Uite, dacă vrei să ne primăm fără să mai vorbești sau să mai, mai întreb ceva, merg! <laughs> Auzi, E Caterino, e Caterino, l-a prostit și pe dumneavoastră lui Popa. Auzi, să mă scui pe mine, fă dacă ce o mai aduce nebunul pințurile înapoi. Hai A, de mă. capul tău, n-ai înțeles nimic, mă? Nu Popa mi-aduce banii, ce omul ăla care are de bani Ce știi tu, Ce norocitele. Și nu slăbesc eu pentru două beri, na. Și uh, du-te acasă, du-te acasă că mai e înnebunit, tot ți mai dau un pic. Hai balea! Auzi, ce te împui așa, asa! Ce, ori te-a trecut -a fior -a. cu fior vorba părințelului, a? Uh, uh. Uh. Sandule! Sandule! Vino mm. doar pe cu la Păi, și-a la prurcare. și A gata, gata, hai, da. gata, gata da, da, doar do ha, da, do o Hai, hai, hai. Hai, mai dăm o, -o mic și-am întins-o. Nu-ți mai dăm E, comediană. Deci, da? să-l chem pe da. din nou. Ne lasic la auzi? îți trimite băiatul pe unii pe cap. Doamne, mă mai dai aici. Piva cu Suntem sub semnul unei apropieri. Uite, boșule, despre ce-i vorba. Eu te-am cinstit brică-n piață cu o bere. Eu îți mulțumesc pentru asta din tot sufletul. Și cu mici. Îți mulțumesc și pentru ei. Te-am căutat așa. Nici eu nu știu exact de ce dracu. nu îl pomeni. Dar acum, vă că te revașat. revanșat. Mi-ai plătit și o bere, deci sunt ți de vorbești și Pil de sfânsătul. iar la biserică am fost doar de două ori. Mm. Nimic nu se face de la început, trebuie... De de... doar, de... eu lasă-mă să vorbesc. Eu cred că am avut doar o curiozitate. Am vrut să știu și eu cum ești. Da, nici mănânci resturi pe care ți le aruncă unii, iar micii îi dai unei potei O cheamă Ghinion... Și nu e niciun caz o potaiei. Dacă dumneata atât aveși... Te rog să nu vorbești de cinește, ce cel mie, că n-am chef să ascult. Uite, te a urmat ca prostul până ai ieșit. Hai să gândești pur și simplu, gândind-ne fiecare ale lui sau la nimic. Ah! mă rog, cum voiești dumneata. Am crezut că ai nevoie de o vorbă de un om. Nu. No. Am nevoie să mă plimb și atât. Trei zile sunt singur, părăsinderea voastră și o de propriul meu fiu. Și acum am rămas și fără servici. Dar fână ce-a plecat Adriana, după 28 de ani de e? Și-am zis să mai aștept o vreme să-și în să gândurile, sentimentele. Cu banii câștigați ne-am fi putut lua o mașină. A, nu, nici nu vreau să audă. Cica iubește pădurea de ani de zile. Aș putea să intru în orice restaurant sau discoteca să aibă o poște, că și să o ducă acasă. Ce-ar fi să-i dau bătrânul un temul de bani? Să-l îmbracă lumea să-i cumpăr? Da, să-i cumpăr o leșă al Of, Doamne, tot nu prea știu ce să fac cu ei. Ascultă, moșule, nu veniște niște bani? Niște bani? Pe cuvânt de-o te de fac Oi Te îmbrac. Uite să știi că eu și pantofi. <laughs> mai e și altceva de vânzare sau mergem liniștiți mai departe? Zobușule că nu te mint. Te pot îmbraca dar nu te mai recunoaște nimeni. Mm. Am crezut că ai înțeles ceva din firea semenilor tăi, că vezi mai departe... Lasă, boșle povestea asta că nu am vârsta. Mm -hmm. Eu te-am întrebat ceva și voi cu altele. Uite, am șoriște bar mai mult decât ai avut mea și vreau să te ajut, înțelegi? Eu cred că dumneata ai nevoie să fie ajutat. Că Domnul ne pe fiecare după voia sa. Ai o idee fixă cu Dumnezeu și vezi bietul de tine că ai ajuns să fii fericit că ai un, un, un câine și că bei din când în când câte o sau de povară. Te simt mai, mai singur și mai părăsit decât vrei să recunoști, altfel nu ai fi venit seara de seara la poarta căminului unde stau. Am venit pentru că am avut așa un, un fel de dorință de te mai vedea. Simțeam eu că ai nevoie de mine. uite mi să și lucrurile. Dar, de fapt, trebuie să o cam din loc. Bă, nu te super că te părăsesc. Dacă vrei neapărat să pleci, nu te opresc. Ai fost vreodată la, la mare? Nu mare? Nu. N-am fost de mult la Ierusalim. Lasă moșul Ierusalimul! De mare te întreb de euforie, de, de mama aia, de, de asta te-am întrebat. Ai fost sau nu? Nu, n-am fost. Ficu, da, n-ai auzit că e tare frumos? Că e cald, apă, este, cum să spun eu, tale, așa... Cu varul, în... nu? Lasă că mai vorbi pe zile viitoare. Bună seara! Bună seara și dumii tale. Nu te supăra! Da... Nu știu cum te cheamă. Bebe, dar de ce? Păi dacă merg cu dumneata la mare, trebuie să știu măcar cum te cheamă, chiar dacă bebe ăsta nu e nume de om. e, asta e un țări, că -am că mergem la mare. Amândoi plus ghinion. E, moșule, nu știu drept cine băi, dar n-am avut de gând să spun că mergem. Lasă-mă pace, măi, ghinionă. Eu am spus că amândoi, că despre nume mă cheamă Brezeanu Eustatiu. Deci uite că am nume de om. O, așa am socotit eu, că vrei să mergem toți trei la mare, da? da? No? Probabil că ora târzie mi-a luat, cum să spun eu, Mințire. Nu, minte mă întreagă, chiar dacă nu pare. Pe nu, nimic m-am încerat. Iar numele e chiar de om. Eu <gântu> stațiu. <-se> da, și brezeau. Eu stațiu. Te las domne, ustațiu. Să-ți răcorești mintea și sufletul. Am încredere în Dumnezeu și știu că ești pregătit da, pentru... pentru marea întâlnire cu Dumnezeu. Pentru marea schimbare care îți va îndrepta pașii și gândul spre credința și iubirea de Dumnezeu. Ce-asta este marea întâlnire. Auzi, nu vrei să mergi la culcare? Chiar dacă te temi, socot că va trebui să te conduc spre adevăr. E, uite cum facem. Eu te conduc la cămin, te culci, că ești cam obosit și mai ai luat cam tare cu cele sfinte. După care mă conduci dumneata spre adevăr, da? Poate că a venit timpul ca un om să afle prin cât am trecut pentru a mă întoarce la credința. Poate dumneata ești acela. Sergiule, lasă-i, lasă-i că n-au nimic sfânt în ei nu vor decât să-ți puie ție încârcă toată povestea asta De ce nu e Mobliță? Nici n-am fost aici, n-aveam cum să -i. Nu știu de ce au dat foc la magazin dar cu tine să cu tine au ce au, hai, hai să merge-te hai, hai la dormitor Cum mobiliți eu la dormitor? Și frații mei să se lupte cu focul? Nu înțelegi că nu te vor nu le place cum vorbești. nu vor să fie cu tine, să. i lasă -i, nu te pot mă nu, nu pot, nu pot, nu pot, trebuie să-i ajut, trebuie să-mi... A murit, să Chifiriu, a eh, Dumnezeu să-l ierte, amin. rugați vă pentru sufletul lui păstuit! Să ne ajute Dumnezeu să iertăm păcatele celor care i-au greșit. lasă lasă-l pe Dumnezeu, părinte. Îi dă-mi mai târziu. Deocamdată a venit procuratora. Văd că te-ai reluat obiceiurile de pe vremea șantierelor, bravo! Uite, sunt fericită că te arăți așa cum ești tu! E, da. dar cum ești tu? Uite așa, am o viață nocturnă. Uh -huh. beau în piață. În piață, bebe, da, da. în piață, dragă, cu toți nenorociți care toți se bat pe purtă cu da, tine. Da, în piață, da. bebe, bravo! Mai mi se pare de neconceput că am crezut atâția ani în tine, că am văzut în tine un băiat distins, oh, elegant. Oh, oh. Nu pot să cred, nu pot să cred, mă ne-ai păcălit pe toți, pe Nășica, pe Nena Iulian, pe mama, pe Doru? Uite, știi ce? Ea nu încercat tu să faci pe spiritualul cu mine, că n-am venit aici să-ți ascult mărlăniile de prințe de pe șantiere sau de prin piețe. Ce vorbi, Te rog ce? să taci și să mă asculti. Bine, dragă, bine. Dar te rog mai repede, că tare am impresia că o să adorm aici în fotul dacă mă mai ții mult. Păi, da, mă normal? Lasă asta. Vrei să-ți ceva din casă? De luat, am să-mi iau ce vreau. Fără să-ți mai cer ție părerea, dar nu despre asta e vorba. Uite, Doru mi-a spus. Actorul, Doru. Doru, da, dragă, Doru. A, mă scutești de rău, lasă-mi mă care? Mi-a spus că e ordinul de transfer la direcție, dar că nu te-ai mai prezentat la serviciu de câteva zile. Deci ce? mă prezint unde și mai ales când vreau eu. Bravo cum vorbești! Nici nu mă mir că a plecat și Claudiu de acasă. A plecat, l-ați luat la voi, să fiți o familie. Bebe, îți iei transferul chiar azi. Uite, nu cred că mai vreau. Faci cum îți spun eu. Te duci pe șantierele tale și gata! Hai să primești citația de divorț acolo! Vă mă rog, mă rog! Dacă nu mai am chef să plec pe șantier... Mm, ce spui? Păi n-ai încotro! Și nu o să fii așa de nebun să rămâi fără serviciu! Ce să fii nu știu ce șef, mare șef, că se construiește ceva, nu știu ce! Uite, nici nu vreau să știu! Te anunț, solemn, că nu am chef să plec unde binevoiește iubitul tău să mă trimită! Mi-e rău, mie sunt. Uite, și așa în general, pe poftă să te văd plecată. Bebe, eu nu plec așa ușor. Te rog să fii rezonabil, cum te știu că ai fost cândva și să nu vorbești ca ultimul om. Aici în blog mă cunoaște toată lumea. Și n-am chef să mă arate nu știu cine cu degetul, fiindcă ai băutul prea mult. Stai liniștit. Stai liniștit de gramboată ășelemulcum crestul. Te-ai format greșitorul. Dar pentru că tot a venit vorba, te rog să i spui lui Doru, să-și vadă de ale lui și să stea cât mai departe de mine. Ai înțeles? Vreți casa, mobila, nași, liniștea și respectul în bloc, vă privește, dar mai aveți de așteptat. Probabil voi pleca. Încă nu știu unde. Nici dacă sunt hotărâți să plec. Știi ce? Așteptați. Mai e ceva, bebe. Banii. Ce vorbești? Nu vrei și ceasul de la mână? Banii sunt câștigați în timpul căsătoriei, așa că se împart între cei doi soți. Care soți? Peșcul me Adriano. Ști? ce? Ori mă strânge acum de gât, ori nu vezi niciun leu din ce am câștigat eu. Dar altfel ți-am mai spus: Ia ce poți acum, că nu se știe mai târziu, dar banii sunt mai mei și nu prea văd cum poți să iei. Da, să ști cu ce am la mine. Nu rezolv tu prea multe. Păi nu cu ăștia, bebe, nu. Nu, dragă, cu oia puși pe carnete de economii, bebe dragă, cu oia. Nici o problemă. Îi scot azi și să te văd atunci ce faci. Uiteam la mine... Ai, lasă-mă, că nu mă interesează cât ai la tine. Dar de deci ce pe din două? Nu, bebe, nu. Banii de pe carnete, pe ăia îi împărțim. până la proces să fac praf și să te văd atunci ce împărțim. Serios? Păi pur și simplu nu mai poți. Pentru că ți-am blocat contul și nu poți scoate niciun leu. Dacă mai vrei să împărțim și ce ai la tine... Ieși e Hai, fii rezonabil! Ieși! Fii rezonabil! Ieși casă mea! Ne vedem la tribunal, bebe dragă! am întâlnit prima oară, l-am căutat și l-am pândit. L-am așteptat seară de seara, nu de un sentiment creștinesc, ci de frică. Frica de a nu ajunge și eu ca el. Frica de anii care urmează. E foame. Încă-i de de-amnilor, Dominica. De În câteva zile a devenit o ruină. Da, și m cu foamea apărite. Una, două cu ce și tu. M-ai văzut pe domn Bebe Milos și cu punga doldora. Lasă-l, lasă-l pe Catherine. lasă te rog. Pără, de mine, să cerșească și de-aia a spus tocmai mie. De fapt, noi doi am mai. Lasă-l, domn Bebe. știe toată piața că i Vaiolea. Să cănit. Și sta agață de câte unul până își pune bietul mâinile în cap de cei îndrăgămuși ăsta. La, la, la, la, la, Bună seara, moșule, yes, nu te mai văzut de mult și am prezut când ai supărat pe mine de la ai mai trecut pe aici. Deși știi că mai ai învise meu câte o venerea la Cati care, chiar dacă a spus ceea ce a spus, bă, asta nu se mătare și la cu beata. Nu trebuie să-i imbede rău tot ce spune, că trebuie să-i răcuște femei de treabă și chiar a plâns când a aflat. Că să ți să se odihnească în pace pe bietul chifiruc, fie-i țărână ușoară, că mult a pătimit pe iar începe ăsta, iar domn bebe, dă undeva să pănânce la terasă, stați de autobuz, de ce unde prima ta, iar de aici, că iar începe Ale lui iar de aici. atunci eu mă duc. Unde? Ei, unde? Se ducem parc, unde să se ducă? Vai de Domn Bebe, da. nu dejunina ta după el. Nu știu, cine știe ce mai face și ăsta și aveți naibii pe conștiință că... s-a uitat la mătaua ca o tihane. Tu, Poate vorbești și eu păcate. Uite, uh, ia, ia de la mine salamul ăla de pe masă, uh, nu l-am încă la cunată mea da. și dai să mănânci ceva de sufletul lui de -amăret. Ia și două beri, da? Că îmi plădești ale, că nu scap de bătrâni și treci pe casă. Lasă, lasă-l la Cati, uh, pardonă, Caterina. <gătări> Îl duc eu undeva să mănânce o mâncare caldă, să-i prească și lui după atâta zile. Că cine știe cât o fi suferit. Și totu-i dai cu suferința, domnule, bebe, că e zurliu și cum dă unul gata, cu greva fome, cu gelanii și alte alea, le am săturat ce... Nu-i fi cu așa mai sensibil, nu zic nu ca a fost și pupă. Da, a fost, papă, ce Să știi că parcă trei pe toți. Zice lumea că la pușcărie... De ce, a... să știne, dar ce a fost la pușcărie? Că, cum a fost? Ce mă, nu știi? Acolo se ruga să-i mormenteze pe de o, o, o, o luau din loc și... Și uh, că uh, îl punea unul, un plutonier, să le sape mormintele într-o numai pietre. de data am în râtul la târnăcop și la lopată, de-avea numai carnevie pe palmește. Ah. Și după ce se paga gloaba, punea mortul înăuntru și începea să-i niște slujbe, de se sau gardieni și lăsau acolo singur cu mortul și... Cu singură, nu le frică să nu fugă? Păi, zic, putea să fugă, dar nebunul nu și nu ce să fuse doar cea seara la a istorie. Mulțumea că e primit și -o lua și cu văi de la poartă cu de-astea popești. Ce sunată de? Hai du te, du-te crez ce tot uitat pomada de parc, ești frate? Da, da. <gântări> Boșule, mergem să vă și ceva, că îmi spune că ce e foame. Nu crezi în Dumnezeu, te gândești doar la cele de pe pământ. Iba bata, ai spus că ce se și foame. Eu mulțumesc lui Dumnezeu a nu lua numele Domnului în deșert, dacă nu crezi cu adevărat. Ei, am spus și eu, că e vorba, nu? Lipește-te de Domnul și nu te depărta, ca să fii înălțat la sfârșitul ziua. a vezi, și legăturare. Îi înțelege cândva Toate înțelepciunea este de la Domnul și cu el este în Doamne, fereste, poate că într-adevăr ne întreg la minte. Vine la mine că-i și acum mă ia cu neluciile lui de cânderea popă. Mers să vrei la mășure, sau vrei să stăm aici să povestesc despre viața mi Să-mi să mâncăm ceva, dacă așa vrei, dumneata, eu sincer să fiu, nu mai am poftă de nimic și doar dacă vrei te însoțesc. Dacă ești bun, salamul de la doamna Ecaterina să-i dau lui ghinion, că nici ea n-a mâncat nimic zilele astea. Ah. Te uh, rog. Da. Poftim. Înțelesc. Ce fac cu bățelul? Îl dau acolo nu no. cu mine. Ah, așa, așa, mai mănâncă, mănâncă sărăca de tine, așa, <hie> Să-l iau aproape creștinești, să-l îmbrac, să-i dau de care și lui și cățelușe, să-l aștept seara de seara și să-i ascult prostile. Mă, ta, poate nu înțelegi, dar ia, Ghinion, este ceva aparte în viața mea. Iartă-mă! Hai, dă-mi, te rog, și sticlele bere, domnul da, nu no, Nu, no, nu, no, nu, no, nu te speria că nu bea bere. Nu vreau să Ce să-ți dau și dumii ale una, dacă vrei. Ce să mai vreau? m aștept un post pe șantier. Adriana vrea să prămâna pe tot ce am. Claudiu s-a butat la fătul căia lui bloc nu mai soltă nimeni. Iar eu aștept să-și termine ghilinul salamul, să desfacă moșul berile, ca să pot bea și una. Ah, dar de mâine gata să-și găsească pe altul de care să-și bată joc. Eh, domnul fie laudat! Și eu, boșule! Și eu că am plătit. Pe ce ce de o spețe strălucite, îl vor bine buzele și mărturia dărniciei lui <gântări> în Moșle, uite -ci... Nu te grăbi să spui ceva de care să pară rău mai târziu. Auzi la impresia că îți faci joc de cu Biblia dovitare cu tot sau cu ciofia din care tot îmi dai citate. Bine, ascultă, moșlebe. Chiar mă crezi un copil prost sau vreo babă nebună care intră de cinci ori pe zi în biserică să se roage Dumnezeu să-l pedepsească pe poștaș care nu aduce pensia la timp? Nu potrivi cuvinte de care să te rușinezi mai târziu. Ți-am luat de mâncare că mi-ai spus de față cu doamna Cati că foame și nu a vrut să mă fac de râs. Trebuia să fiu la poz de câteva zile, inginer, șef pe șantier și nu a plecat din cauza lui. Vitale. N-aiba să mă ia dacă -și... Nu iar dumea asta mai joc de mine de timpul meu și de răbdarea mea. Domnule, Ostațiu, eu nu ți-am cerut decât în seara asta ceva de mâncare și martor mi mie Dumnezeu că n-aș fi făcut-o dacă nu erai așa cum te-am văzut eu, cum ești de fapt, nu cum vrei să pară. acum. lasă din Biblie sau... Îmi pare rău că, dumneata om, în toată firea ți-ai pierdut răbdarea din cauza mea. Că Biblia a ajuns de o casă. Stai, stai, stai, te-o, nu așa ceva, dacă nu a spus nimic de Biblie, să știi că am crescut copil fiind cu frica de Dumnezeu. Iar baba, cânta în corul bisericii, da, da. asta e mai ta bine, că m a enervat acum cu citatele de parcă, parcă n-ai ști să vorbești ca toată lumea. Când ne vom cunoaște mai bine... Poate o să-ți spun multe, poate viața mea pustită de timpuriu îți va fi pilda și îl vei cerceta și dumneata pe Dumnezeu, precum am făcut-o eu atât amar de vreme. Lasă, boi, iar ți-ai pierdut cu adevărat răbdarea, poți să te duci acasă, eu și Ghion mai avem de stat împreună. Dacă vrei să mai rămâi, ești binevenit între noi. Bușle! vrei să mergi la mare? Domnule Ustațiu, e adevărat că n-am văzut marea niciodată, dar nu trebuie să strigi strici dumneata concediul cu unul ca mine și cu ghinion. Du-te cu soția, distrează-te că viața nu este dăruită decât dată, fiecăruia și atunci pentru foarte puțin timp. a o bușule, pe soția mea, face că știu de ce trebuie treaba pe dumneata și nu pe ea. Mergi sau nu? În orice caz, numai noi doi. Fără soție că m-a părăsit. Pare rău să aud lucrul asta. Deci, fără soție și fără ghinion. Spune sau nu? Fără ghinion. Mai nu o pot lăsa singură după ce de ani de zile mă așteaptă seara de seară la poarta căminului. Nu pot răda. Oșle. E doar un câine. Mm. Știi ce? Sfăm mai câteva zi de prețină, mari și ne-ntoarcem. Hai să vezi ce bucura să o să fie când o să vă revedeți, e? Eh? Ha, ha, ha, ha. să te recunoască brozat. Nata, stai la blog nu ai câine. Nu știi ce înseamnă pentru bietul animal să rămână singur, părăsit? Hai, du-te de încearcă să te împaci cu soția. Petreceți-vă mm. concediul și ne revedem când vă întoarceți. Moșule, moșule! Și apoi, domnule Ustațiu, un moment, eu sunt legat aici și de Mobriță. Boșule mai este și directorul care a zis că dacă pleacă vreunul fără să-i dă el voie, gata, îl afară pe drumuri. Uh, uh, uite, dacă vrei, vii să vorbesc la te lasă la mare. Nu, nu, nu. E așa că o vizită la niște rude. Mm. Doar aveți voi, nu? Nu, nu, nu prea, că minul nostru e singurul care nu ne cere bani pentru găzduire și de-abia așteaptă să afle ca e rude și să-ți facă formele de uh, externare. Mie să-ți spui, sau nu? Vine neapărat să mă duci la mare Și nici nu știi măcar de ce nu așa Chiar nu știu Iartă-mi cuvința Dar mi-e tare de vata De bătrânețea pe care o duci în lipsuri Nu, hainele și mâncarea sunt lipsuri pentru mine Dar singurătatea este? Da, este Singurul lucru de care Dumnezeu nu m ai încă. Ai dreptate, iam pe ghinion, pe mobriță, pe dumneata, pe Ivan, Că l-am avut până acum câteva zile și pe chifiriu, Dumnezeu să-l ierte, da. În toți anii din urmă am fost din ce în ce mai singur. Poate trebuie să-i spășesc păcatul de mai demult, Pentru a mă înfățișa în fața Domnului. A fel de curat, precum am fost odata. Da, nu mi-ai răspuns la întrebare morșule. Merg! Nu glumi cu mine, că eu dimineața mă și duc să cumpăr bilete de tren, niște pantaloni pe dumneavoastră, niște sandale, că ai să mergi la mare, în teniș, ceva de mâncare pentru drum. Două soate! ia eu o pătură de la cămin. Lasă, care carajez eu totul. Ho, ho. Trei noaptea. Mm -hmm. Auzi, mm. hai să mergi la culcare, hai, că bine, loc din loc. Hai. O să vorbesc cu Ecateria, să-i dea fiecare din viața salamului Ghirioc și să vezi ce grațu să găsești când te întorci. Mm. Matabrozat, Ghirioc cu 2-3 kg în plus. Nu să face griji pentru Ghirioc, în domnul, stați aranjez eu pentru ea. Mm. Auzi, să nu spui la mare că se dorea, că nu știi dacă are de bancare și alte alea. Mm. A, știi ce? Lasă-vă să vorbesc eu cu ei. Nu e nevoie, domnule Ustațiu! Hai să mergem fiecare la ale lui. Ca mâine e o zi mare pentru toți. Hai, bună seara. Iau bine pentru terenul de seară, că e mai repare, da? Pentru oricare vrei dumneata. Bine. Bine, roșule. Ne vedem mâine pe la 5 de la Chiații, da? Spălați. Cu ei a stat tot drumul fără să mă bage în seamă și cum yeah. împapornița pe care o tăra după el, o și pe ghinion. N-am ajuns din la gază și ne-am trezit cu nini. ora din buștoacele din tren că venise să ne ia la plajă. Moșul a și luat din loc, el în față sigur pe el cu mucoasa aia. Chiar e o normă cu Ghinion ca ultimul om. Domnule, stați nu te supăra că nu merg mai încet, dar vreau să văd marea și să-mi afund o dată capul în valurile pe care l-am visat o viață întreagă. Nici nu s-a întors să se uite la mine. Era sigur că o să-l că despre lacrime de fericire și mulțumire pentru ceea ce a făcut. Simt. Nu faci nimic pentru a te jigni, dacă Ghinion e cu dumneata... Nu trebuie să-ți faci probleme din asta. E, bă, șură, dacă e o companie așa plăcută, cred că pură vrea ei să bănânc, să beau și să mă întorc la București. Am crezut că măcar o să ai atâta considerație pentru ce am făcut, nu? Pentru că eu te-am invitat la mare, nu fetița asta. Nu le ustați, să greșit faptele și oamenii, ei totul numai din cazurile lui Itale. Iau ce vreau și nu cred că trebuie să-ți dau socoteală lui Te-am te invitat la mare pentru că te-am văzut amără. tata e. hai să mergem pe diglase pe omul ăsta, că nu crede că este superezul. Tu mă o să-ți sigura până nu-ți chemi părinții, să te vadă ce faci. N-am părinți. Domnule Ustațiu, n-am crezut că poți fi atât de lipsi de suflet. Iartă-mă, dar nu cred că o să mai stăm împreună și nici nu să mai avem ce vorbi. Probabil că bătrâneța mea a încet oșat mintea că n-am vrut să fiu alături ca o, un sfetnic sau ca un prieten. Nu, nu mai înțeleg. înțeles. Mergi unde crezi ta, că îți vei împlini destinul și... Domnul să te aibă în paza lui. Poate avea dreptate când a spus că nu sunt pregătit pentru întâlnirea cu el. Ce să înțeleg eu din cuvintele nu-i perdi în tăcerea lui din... Tăceră, din din pildere biblice, când nu aveam în minte decât o femeie și speranța că se mai poate repara ceva. Acum nu mai vreau decât să știu că m-am împăcat cu moșul și să scap de amintirea Adrianei. Stai lângă mine, domnule, Ostațiu. Bună, după, moșule, că noaptea că am trecut. ea spune a făcut supărat de el sau vrei să-mi spui ceva despre... cara pe care ar trebui să merg? Să privim cu grijă această minună. Eh, l-am mai văzut moșul, nu s la primul răsării de soare. Respect această clipă, ce nu-ți e dată decât pentru a te putea reculece. După ce l-am văzut o noapte întreagă și am jinduit să fiu iar lângă el. L-am adus la mare, mi-am dorit să fim împreună în astfel de momente, iar acum își vedere niște de clip lui de fericire, iar de mine nici nu-i pasă. Dacă vrei neapărat să pleci, eu nu te opresc. Mai ghicește și gândurile omului pe deasupra. Acum că tot arăsă risoane, pot să spui și eu ceva? Te-ai că nu m-am ridicat să te întâmpin. M-am venit pe plajă pentru căderea frică să nu ți se întâmple ceva. Mie numai Dumnezeu mai poate să-mi hotărească ce, cum și cât mai am de Da, plinut. Dumnezeu și puștoai că care te-a îmbrobodit să pleci cu ea. A fost dorința mea și voia Domnului. Da. Dar să-mi furtul cu borș de pește, tot voința domnului a fost? Eu, domnule, stați, nu am nevoie să fur cer și mi se dă. Borșul nu l-ai cerut! l ai cerut cer, dumneavoastră de la gazdă pentru mine. Voia domnului a fost să întâlnesc în tren pe acei copii și să le pot dărui ceva pentru tot ce au făcut ei, pentru un biet bătrân ca mine. Dumnezeu mi-e martor că nimic rău nu s-a strecurat în gândul meu când am luat castronul. Oala, voșule! Toată oala cu borș! Da, Ata, așa, voi ești oala întreaga. Fără să te gândești la mine, la cel care ți-a făcut posibil această vacanță. Poate ți-amintești și va că eu am plătit. Așa au fost rânduite lucrurile prin voința Domnului ca Dumneata să fi dăruit cu lumină pentru cei nevoiași. Dumneata, tot un rob al lui Dumnezeu. Lasă, lasă asta, lui. lasă mă pace cu lui Iași cu înțeles? Am avut niște și câștigați la plorosmăr și mi a gândit să-ți facă o bucurie la vârsta lui tale. Asta a fost toată lumirea. Domnul, te judecă după adevărul din Dumneata. Rostești vorbe de-asta doar din învârtoșare? Uite, știi ce Chiar dacă o să-mi predici o oră sau un an, tot nu o să că a fost voia Domnului ca a atat să-mi iei oala cu borci de pește și să o cu... cu fiedrușe. Să nu-ți pară vorbă de om nebun dacă spun că mă bucur să te văd așa. Adică mă aduci în pragul lor vorbe de care să-mi pară rău mai târziu. Suport să spun că ai furat. Eu nu am furat niciodată. Da? să spun că te-ai purtat inacceptabil cu mine pentru poștoaie ca de linii de parcă ăsta ar fi nume de om și tot pe-a să-mi arunci în față că te bucur să mă vezi în halul ăsta? Asta este faptă creștinească? Lasă să-ți mintea și sufletul, am încredere în dumneata și știu că ești pregătit. Sigur că, dar pentru întâlnirea cu a ta. marea întâlnire. Cu marea schimbare, care îți va îndrepta pașii și gândul spre credință și... Iubirea de Dumnezeu, aceasta este mare întâlnire și Dumnezeu o să-mi fii mie următor, precum și eu îi sunt lui Hristos. Auzi, moșule, lasă asta. Nu vrei să mergi la culcare. Chiar dacă te tem de mine, socot că va trebui să te conduc spre adevăr. Uite, moșule, cum facem. Eu te conduc acasă. Te curc. Că ești și v-ai luat prea tare cu cele sfinte. După care mă conduci băta spre adevăr. E în ordine? Nimic nu se poate face împotriva a ceea ce este deja hotărât. Și tare mă tem că nu vei reuși să întârzi clipa pentru care mă aflu aici cu dumneata. Mai urmează să-mi spună că vin la mare de dragul meu. Că mi-a luat cu borș tot de dragul meu. Și că tot de mă tot îmi plunge cu vorbele lui Popești. Poate a venit timpul ca un om să afle toate prin câte am trecut pentru a mă întoarce la credință. Dumneata ești acel om și a venit ziua să te fac egalul meu. Moșule, cred că aici greșești puțin. Am văzut din prima zi ceva deosebit la dumneata, chiar dacă pare puțin ca ciudat. Îmi nebun? Ai dreptate și o știu și eu de mult. Am suferit mult în anii din urmă și... Dar mă tem că nu mai sunt chiar întreg la minte, chiar dacă văd și știu ceea ce alții nu au aflat încă. asta lipsește acum. Nu loc să-i povestesc eu despre toate cremea o sfârșită urmează să-i ascult strușnicile în care îl tot amestec pe Dumnezeu, despre care eu nu știu mare lucru. uite te la soarele care ne încălzește pe toți și încearcă să-ți spui că în fața lui nu ești nimic și că problema de mitare este într-un fel a tuturor. De parcă el ar fi fost părăsit de nevastă și ar înțelege ce înseamnă să schimbi tot cursul în din cauza unui individ numit Doro. Am știu de la început că ești cel pe care Dumnezeu l-a rânduit să-mi fie aproape. Vă hai la culcare că nu mai rezist. ne fi dormit el după amiază, să te fi culcat din în cortul ei. Dar eu... Oh. Fira al dracului. Te rog! Bine, bine, bine, fără. Uite, mergem în sat și dacă s-a deschis vreo câciumă, intrăm și mâncăm doi cânăciori sau o măriguță cu brânză. Luăm și un vin pentru refacere și gata! La culcare! de acord, boșule. Se duc în asta înapoi copilului, să iau oala! Oala mea cu bors! Da! te urmezi unde vrei, pentru că, sincer, să fiu tot, nu am unde să mă duc. La corturi, la nini. Hmm. Nu trebuie să glumești cu lucrurile astea. Nu ai fost cu mine să vezi ce frumos sunt, cum cântau cu ha... Zăbesc și comparia! Nu oh, mai am de mult loc în mine pentru astfel de glume. Au trecut ani grei în care nu am vrut să văd decât un singur lucru. E adevărat că ai fost închis. Am revăzut aseară ceea ce credeam că nu mai există de la Marta lui Manole. Am întâlnit aceeași curățenie, aceeași ochi. Și numai acestor copii care au împărțit cu mine tot ce aveau... Borșul meu de pește. Numai lor trebuie să le mulțumesc. Și bunului Dumnezeu că i-a scos în calea mea. Să-l revăd pe manole în fiecare dintre ei, să nu mă mai simt singur, mai și numai pentru că au apărut ei. Auzi, ce cine a fost de fapt, Manmole? Că eu nu prea plicebari lucru din ce spui. Fost fiul meu. Așadar, nebunul meu a avut un fiu, probabil și o familie și că și el ce-și dorește orce muritor de rând. Nu am văzut că Dumnezeu avea să-l cheme la el mai repede decât mi-aș fi închipuit. Am socotit că nedreptatea era prea mare și m-am răzvrătit împotriva lui aseară când l-am revăzut pe fiul meu. Mi-am dat seama că mi-am ispășit pedapsa. Chiar ai fost preot, moșule? Am auzit că ai fost și că te-au dat afară din biserică. Oamenii au greșit. Dar asta a fost voia Domnului pentru a-mi arăta calea cea dreaptă. Poate a venit prea târziu. Acum că simt că mi-am ispășit păcatele, s-ar putea să mă la el înainte să te pot ajuta. Să te salvezi. Moșule, nu am ajuns încă în situația, de avea nevoie să fiu salvat. Sunt încă un bărbat în putere. Uite, dacă vreau, pot să mă mai duc o fată. Nu te duci nicăieri cu nimeni, Nicio fată sau o femeie nu poate umple golul lăsat de cea dinainte. Păi dacă dumneata nu mai poți, asta treaba ale. Probabil la vârsta mea te mai ducei. Nu am fost niciodată în altă parte decât acolo unde mi-era și inima. Am avut destule ocazii, dar nu am dus. Să nu păcătuiești. Nu, neapărat. Am vrut să iubesc și să fiu iubit atât. Da. Dar când nu mai ești, totul s-a dus Și atunci ce faci? Roacă-te la Domnul. Și poate, peste un timp când se vor mai vindeca rânile, vei primi un semn. Poate vei iubi o altă femeie. Și până atunci trecanii, Ajung ca și nu mai am nevoie de nimic. De iubire și de înțelegere ai nevoie toată viața. Chiar și când ajungi la o vârstă ca. O zboșule. Hai să ne ordin din loc, ca treburi de frig. Că primește chestia cu abenitar, cu încercările la care supreme Dumnezeu mai de discutat. Ca să ceră că nu sunt chiar atât de tare, îți spun numai că. Ai moștenire să-ți dau un pulover că s-a aduricat și am văzut ce mi tras după noaptea, pentru că pe Dig, nu mai e a cavași. dumneata! Eu nu comand de parcă și obligat cu ceva. Dacă, Dacă nu vrei, vrei să o faci din suflet, poți să renunți. Oricum merg la adică cu dumneata sau fără cu pulover sau fără. Mai bine să mergi în casă, un par de viști, te mai întremezi. Domnule, o eu am nevoie de liniște de dumneata, nu de vecini sau de lumea adunată la distracție în restaurante. În asta vreau să fim numai noi doi. Și Dumnezeu. Că începusele să mă doar picioarele Păi da A mers atât prin sip De parcă fi fost cămile Uite Stai bata pe piatra aia mai mare Și ai grijă să nu cazii mare Auzi Ea spune De ce l-a văzut Dumnezeu pe cel care mi-a luat femeia Ai fost și un om în putere Cu femeie, cu un copil Manole, dacă țin bine minte, nu? Ce-ai fi făcut în locul meu? La ce te-ai mai fi rugat pentru iertarea păcatelor? Păi nu știi că toate necazurile sunt, de fapt, voia Domnului de-a te -ntări. Poate alte clipe vor veni cu bucurie și fericire pentru cel care a rezistat încercări. Nu mai vine nimic, morșule. Nu mai are ce să vină. Nu mai avem vârsta. Ești mea ta liceu, nimeni nu știe cât mai vrem de trăiți. Numai Dumnezeu, care le știe pe toate. Dumnezeu, da, dar nu ne dă semn din timp că le cheamă la El. Măcar să ne pregătim răspunsurile pentru judecată, și să nu aveți surprindere. Nu faci bine ce faci, domnul stațiu. Nu l-am deșert numele și voința. Mai bine, încearcă să vezi dacă nu ai greșit în viața de față de cei pe care i-ai pierdut. Că mie mi-au trebuit mulți ani pentru a-mi afla greșelile și pentru a plăti pentru ele. Și dacă voi înțelege că am greșit într-un fel față de ei mei, față de Dumnezeu pe care nu L-am invocat prea ades, atunci va trebui să plătești și eu, ca să ajung pe drumul să mă să mulțumesc cu mila unea sau altele? Nu toți avem aceleași păcate. Eu... Tocmai eu, care fusesem slujitor al Domnului, m-am îndoit de El, de puterea Lui. Am negat că există. Asta a fost de mult la moartea fiului meu. Era anul în care am făcut drum chiar prin pământ păgân pentru a ajunge la Ierusalim, la sfântul mormânt. Poate pentru acest drum m-a pedepsit Dumnezeu. Și mi-a luat fiul. Dar ce? Nu e voie de la Biblie, ci tire să treci prin toate cele numai să ajungi la Ierusalim? Eu am greșit intrând în casele lor, vorbindu-le de Hristos, încercând să fac lucrare împotriva celor stabilite. Auzi, boșule, lucrurile mai aranjează și oamenii. Severii noștri pe care-i tot apel. No, am greșit și am plătit pentru asta de îndelungați. Te-au pedepsit oamenii. Și mm. ei au adăugat partea lor de judecată. Deci ai fost pedepsit de două ori, nu? Mm. Oamenii nu au făcut decât să ducă la îndeprimire voința lui. Da. Nu vrei să mergem acasă. Uite s-a și nu vreau te văd mâine bolind în loc să ne ducem și noi la plajă ca oamenii. Mai ne plecăm, domnule Ostațiu, în primirea unui vis de ani de zile s-a înfăptuit. Nu mai am niciun temei să mai întârzi pe aceste meleaguri. Da, dar mai sunt și eu. Nici dumneata nu mai e vreun motiv să rămâi. Nu aici vei căpăta răspuns la ceea ce te frământa. Numai înțelegerea voinței lui Dumnezeu... Bă, și asta mai spus -o în seara asta de vreo două ori, și nu cred. Nu încerca să te minți căutând în van ceea ce nu există... din celor, nu? Până... Am venit cu Dumnezeu ta fiindcă am știut că singur nu vei zbuti, că te vei amăgi cu puținul unei vieți veștejite fără speranța de a te înălța deasupra celor alții. Din el, că sunt semenii noștri. Că suntem egali. Egal doar în lumea trecătoare. În fața lui. Suntem companiți după faptele noastre. Boșul, eu zic că nu ai dreptate întru totul. Dar să știi că am înghețat de bine și nici măcar nu par mai fericit. Hai să mergem și noi spre casă. Și pe drumul mă mai spui de ce nu vrei să mai stau câteva zile bronze și mata puțin. Și să-mi și eu sufletul. Deva pe la sfârșitul să s-o luăm din loc spre București. Fiul meu, manuele, aici a pierit. L-au găsit înnecat într-o dimineață. Eu eram în drum spre țară, mă întorceam de la Sfântul Mormânt și s-o că făcusem un lucru pe voia Domnului. Nu a fost să fiu judecat astfel. Când m-am întors, după un an și jumătate, și fiul meu și maică sa, care se stinsese de durere, erau mormântați în micul cimitir din spatele bisericii. Durerea mea nu a avut margini. Și am făcut lucruri nevrednice de un moritor, de un slujitor al bisericii. Nu știu. cumva ce să-mi spui lucruri citite, doar, doar mă vei impresiona. Mi-am pierdut dreapta judecată și încrederea mm. în cel de sus, căutându-mi fiul și soția noaptea în cimitir. Vreau să-i mai văd odată, să-i mai îmbrățișez odată. Ai umblat la morbinte? Da, asta l-am făcut. Dar nu am apucat să-i văd pentru că am fost surprins de prea cuviosul starezmonafu. Mi s-a permis să mai rămân în așezământ, dar fără să mai fiu unul dintre slujitorii lui. Și după două săptămâni am plecat de bunăvoie în lume. Biserica nu mai era casa mea. Nu era decât un bied muritor. Aveai dreptul să te răzvratești. Cât timp am cutreierat printre oameni, am tot avut un vis să mă văzim. Dar m-am închipuit bunic al unui copil, de al fiului meu. Și când i-am văzut pe acești copii, m-am încercat gândul că unul dintre ei ar putea fi nepotul meu. Bied bătrân, ei lăsat să-ți facă tot ce a trecut prin mai și mai să-l găsești pe cel care să-ți sare de gât. Mi am iubit de parcă fiecare Era într-o chiparea fiului meu Nini ar fi fost Cea mai fericită fată din lume Dacă aș fi putut să-i dau o iubire și-o crotirea mea ta Să o înfiezi pe Nini? <laughs> un lucru imposibil O știu prea bine și cred că o știe și ea Dar fata ta s-a jucat azi. Nu s-a jucat A înțeles că am îndrăgit-o Dar că nu am puterea Să-i fiu alături mult timp eu te-am pe tine, pe mobriță, ram pe Dumnezeu, în primul rând. Și trebuie să închin toate faptele mele te vor mai fi. Moșule, vorbești foarte frumos, dar nu știu dacă eu voi deveni vreodată un om credincios. Adică să vă rog în fiecare zi la Dumnezeu să merg la biserică, să țin postul. Credința trebuie să fie în tine, fiule. Sufletul trebuie să-ți fie dăruit lui Dumnezeu. De-abia când vei simți acest lucru, vei putea să faci și tu, precum toți drept credincioșii. Și cum vei simți asta? Încrede-te în mine, în cele ce ți-am spus, și poate va veni și ziua în care vei simți că s-a produs mine. Ce-am avut de făcut aici am făcut de deci, socotesc că mâine ne putem întoarce la București, da? Nu, nu vreau, am altceva de făcut. Stai liniștit, stai liniștit, moșule, că până să-și vorbești, îți este peste mână. Hai, stai, stai, stai cu mine să-ți temperatură. Din jurn. Da, Sofiole, simte ceea ce simte nu vrea să împartă Moșule, vorbește. Unde se va <coughs> Nu mai trebuie poate nimic. Am fost egoistă atunci. Tu trebuie să pleci viața înțetată de Domnul. Am zucădit că viața mea este mai puțin importantă decât data. Am rămas cu tine. închină viața Domnului. Încrede-te că... în lui. Și te dacă ai făcut bine sau nu. Nu am avut de parcurs cât scurt drum împreună. Aaa, avem destul, boșule. Hai spune lui Ghinion să vă lase să vin la dumneata. Am dorit să fac lucrare mare cu tine. Am iubit mult și pe Mobrița. Te rog, stai liniștit că la șase vine cu laptele. Ninge afară. Dar știi ce frumos, știi ce? știi ce, după ce te pun pe picioare să fac un om de zăpadă să arunci cu bundării Am ținut mult la... Gat. la... Hai, hai, gata, mușul, nu mai vorbim. Uite, vezi, aici e pustenece. Poți să ne aduci? <laughs> Puțină. Vezi că ți-ai revenit? Dacă cere apă, ești aproape pe picioare. Imediat, mușul, după duc pe la Icatarina și... Imediat! Imediat! Imediat! Iată, am întors, moșule, Ce a adus apă cum i Moșule! De ce formă asta? astea? Ce de cauciuc și din mă. Moșule, unde e Dar cum ți-a făcut prin cap așa ceva? Boșule! Extraordineamnistipenie. nu mai am zis el lui Nu E nebun. De la început am zis că e nebun. Să mă truite după apoi să plece așa de parcă eu nici la ce exista. O fi fugit de mine? Acolo încă pe art căzut în zăpadă. Moștrile! Moștrile, de ce ai făcut-o? Să știi că dacă murei, nu te iertam. Auzi? Casa Domnului. O să acolo. Să te duc la biserică? Ce chiar crezi că sunt nebună să te mai lasă acum? Oprezi prin mașină și direct la spital mergem. Te implor, fără să desioperi. Bojule, voși sunt cu tine. Hai că te duc. Uite, o biserică la papiere. Este singura din cartier. Dacă mor înainte, ajunge la biserică. Te implor. Să ai grijă de lumânare. Sigur, o să ajungi și la biserică. Lasă-mă. O să te îngrijească acolo. O ce fiule. Eu te-am iubit. Vru, ai bășurile. Ai, există. Hai, te rog, eu mai avem câțiva pași. Uite, uite ce frumoase e cu bisericii și în mantia de zăpadă, hai, te rog, în curând și soare, e frumos răsăritul fiului fiule. Ba, a făcut cu soare, soare cu dinții, moșule, când te ne pune pe picioare, Ai făcut o faptă cu adevărat creștinească, fiule." Cu bine vorbești, părinte?" L-ai iubit mult?" Nu știu, părinte, nu m-am gândit la asta. Am vrut să stau lângă el să-mi spună ce să fac mai departe." Și nu mi-a spus." Ai stat cu el și nu ți-a spus?" ava la iartă părinte, cred că nu mai judeca lumea." A fost și s-a dus. M-a lăsat singur." s a lăsat ție iubirea Lui. s a transmis credința Lui în Dumnezeu. Aici. Aici nu ești singur, fiule. Aici? Dacă L-ai iubit și simți că locul tău poate fi locul pe care L-a avut El, poți să rămâne aici. Pentru tine, casa Domnului este deschisă. Aici vei găsi alinarea pe care nu o ai, pe care nici fratele nostru nu a avut-o. Iertare, părinte. Dar nu știu cine a fost nu pe care abia acum îmi dau seama că l-am iubit ca pe mine însu. A fost părintele Mavrodin. Ați ascultat Părintele Mavrodin de Emil Mladin Dramatizare radiofonică de Diana Manole Distribuția a fost următoarea Mavrodin, Florian Pitiș Bebe, Mitica Popescu Mobriță, Cornel Vulpe Adriana, Adriana Trandafir Cati, Ruxandra Sireteanu, Nini, Uana Răsuceanu, Călugărul, Nicolae Călugărița, În alte roluri, Sorin Gheorghiu și Dumitru Chiesa, Asistența tehnică, Monica Wilhelm și Mirela Anton, Regia de studio, Milica Criniceanu, Regia muzicală, George Marcu, Regia tehnică, Vasile Manta Regia artistică Diana Manole